Nagy városi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Jó napot kívánok, tisztelt hallgatók! Kolumbia Gábor vagyok. Hárman vagyunk a stúdióban. Belicja Erzsébet, a Levegő munkacsoport osztopos tagja, mondhatom, és Mikolsi Endre, állandó szakértőnk, mondhatom. Köszöntöm őket, és köszönöm, hogy elfogadták meghívásokat, és a témánk az pedig Budapest Városfejtési Koncepciója, amiről már egy hónapra beszéltünk, de hát ez egy kimeríthetetlen téma, és rendkívül fontos is. Telefonszámunkat. A ja, mai napon még azt hozzáteszem, hogy én fogom vezetni a műsort Bányegéhez egyéb elfoglaltosságaim miatt. Telefonszámaink, ahol elérhetők vagyunk, 489 vagy pedig egy mobilszám 30-2289800, és a honlap pedig www.cvradio.hú. Nos, hát. A városfejtési koncepcióról előbb úgy kéne beszélnünk, mint műfajról, hogy tulajdonképpen mi fán terem ez, mi a célja, mitől jobb nekünk, hogy van városfejtési koncepció, mit, mire irányul ennek az elkészítése, Mikrosi Endre. Hát. Mindenek azzal kezdeném, hogy a, a vezetéstudománynak van egy néhány alapvető meghatározó elve, és ezen elveknek az egyike az, amit előrelátásnak neveznek. Tehát ahhoz, ha valamit csinálni akarunk, ahhoz nagyjából tudnunk kell, hogy mi az eredmény annak, amit csinálunk, illetőleg kedvező módon kell befolyásolni a ezután történendőket. Na most, ha ebbe a, a gondolkodási sorba helyezzük el a, a tervezés műfaját, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy tulajdonképpen kétféle típusú terv létezik a világon. Az egyik fajta terv az úgynevezett betartandó terv. Ez azt jelenti, hogy vannak előírások, és hogyha valaki valamit csinál, akkor ezeket az előírásokat be kell tartani. Eléggé tipikus ilyen betartandó terv, mondjuk az övezeti szabályozás, ha a egy, egy város azt mondja egy területre, hogy egy családi házat akkor az nem azt jelenti, hogy a város itt családi házat akar építeni, hanem azt jelenti, hogy ha bárki építeni akar, akkor kizárólag családi házat építhet ide. Na szóval ez a betartandó terv. Aztán van egy ettől eltérő műfaj, a végrehajtandó terv. A végrehajtandó terv az azt jelenti, hogy, hogy valaminti konkrétan meg akarunk valósítani, ehhez a megvalósításhoz meg kell teremteni az eszközöket, a pénzügyi eszközöket, szervezeti feltételeket, meg kell teremteni jogi feltételeket, szerződéseket, ki kell tűzni a határidőket és ehhez és a dolognak a végén egy-két-három év múlva az a valami, amit akarunk meg fog valósulni. Tehát ez a két fajtája van a tervnek. Most, hogyha a koncepcióról beszünk, akkor azt kell mondanom, hogy a koncepció sem ez, sem az. Tehát a koncepció a szószoros értelmében nem tekinthető az exakt tervezés részének, hanem attól eltérő ö, valami, amibennek sem betartandó, sem végrehajtandó részei közvetlenül nincsenek. Na hát akkor mi a fenére jó az egész, kérdezheti az ember. Most a helyzet az, hogy, hogy télegesen ö, mégis nagyon szükséges lehet a, a valóban ö, átgondolt koncepció. Azért lehet szükséges, mert nagyon sok olyan van, a főleg a, a mostan egyre bonyolultabb világunkban, amit fontos volna elérni, megcsinálni, de nincsen rá közvetlen hatásunk, hogy miképpen. Mondjuk egy egyszerű példát, vegyük föl, hogy való erősen fogy a népesség, és szeretnénk a népesség megállítani, és a népesség számot növelni. Most ezt a dolgot ezt leírhatjuk egy koncepcióba, még hozzárendeltünk bizonyos számokat is, hogy mit gondolunk, hogyan, milyen mértékben van ez szükséges és lehetséges de természetesen nem írhatjuk elő semmiféle tervben, hogy miképpen szaporodjék a népesség, ott azért nem tartott soha az emberiség. Tehát ebben az esetben a népesség várható létszáma 10 vagy 20 év múlva az egy koncepcióan elem, tulajdonképpen reménykedünk benne, hogy ez be fog következni, illetőleg bizonyos lépéseket megkísérrelhetünk tenni az ügy érdekében, anyagi vagy szabályozási egyéb dolgokat. A lényeg az, hogy a koncepcióban ilyenféle elemek vannak, tehát ebben az értelemben a koncepció egy, egy tulajdonképpen szükséges elem, és a, a ahhoz, hogy a koncepció valóban hasznos hogy a többi terv számára viszont rendkívüli módon átgondoltnak kell lennie. Tehát a, a valóságos koncepciónak nagyon komoly és mély elemzéseken e, kell alapulnia. Mindenek előtt egy e, a helyzetet teljeséggel föltáró és végig elemző helyzetelemzésnek, induló eltárnak ahogyan ezt a öreg barátunk, a Kispis Tabácsi mondotta, vagy pedig, ahogy az Európai Unió szabályozása mondja, ex ante értékelésnek. Uh -huh. Ami azt jelenti magyarul, hogy még mielőtt valamit csinálnánk, látnunk el, hogy mi a helyzet, mert tudjuk ehhez képest, tudjuk megmondani, hogy amit csinálnunk, az jó lesz-e vagy nem. Tehát körülbelül ennyit úgy vázlatosan a, a koncepciónak a műfajáról. Ez a, ebből így helyezkedik el a koncepció a tervezésünk. Tehát a koncepció ebben. végül is mondható úgy, hogy a jövőkép, célrendszer, ugye, ami a elképzelt jövőhöz vezető utat jelöli ki, meg a kiemelt célok, vagy a elsőt, elsőbséget hát, nyert célok, amelyekkel prioritásnak nevezünk. Tehát tulajdonképpen ha, ha nagyon mm, röviden próbálnánk apró pénze váltani ezeket a gondolatokat, akkor valami ilyesmi, ha nem tévedek. Tehát Egyfajta elgondolás a jövőről. Igen, el, elgondolás a jövőről, de, de természetesen nem fantáziálás, tehát a koncepció meg a, meg a utópia között az itt az nagy különbség, hogy a, a koncepciónak reálisnak kell lenni egyrészt, másrészt pedig elemeiben koherensnek, tehát egymással összefüggőnek. Tehát megint egy egyszerű példához szemléltetném, hogyha én azt koncepcionálom, hogy ebben a városban ö, ö, 20 év múlva 30 ezerrel több ember fog lakni, mint most, akkor ezzel összefüggésben ezeken gondolkodzunk kell az is, hogy mennyi lakás kellene, mennyi infrastruktúra, mennyi munkahely szükséges, hogy az emberek dolgozassanak is. Szóval így értem azt, hogy, hogy elemeiben összefüggőnek kell lenni a koncepciónak. Tehát a megvalósításhoz minden szükséges elemet valamilyen logikai uh, rendszerbe kell rendezni, és uh, ettől uh, vált egy koncepciót végrehajthatóva. Szóval innentől fogva aztán uh, a, a koncepció lehet gondolkodni, hogy milyen uh, szabályozást tart hozzá, vagy mik azok, amiket most sürgősen meg kell építeni, és így tovább. Te, gondolkoztam azon, hogy ez a latin szója, ami fogontatást jelent, koncepció, koncepción imankolátak, szepőtelen fogontatás, hogy hogy jön ez ide. De is a nyelvbölcs, tehát ebben nagy bölcsesség van, hogy a gondolat megfoganása, illetve foganatosítása, tehát hogy hogy lesz a gondolatból valóság. És, és ilyen értelemben. Egy nagyon fontos, alapvető, megalapozó munkarész, aminélkül valóban a többi szétesik. Tehát a különböző ágazati ilyen-olyan elgondolások nem válnak újra ha nincs egy egységes koncepció. Na most... Hát Budapest, ahol élünk, hát egy kiemelt, többszörös is kiemelt város, Nassagendéből következően szerepéből, fővárosértéből, és itt tovább, és itt tovább, most nem akarunk belemenni, mert csak ez, ezek közhelyek végül is. Viszont ennek megfelelően, hát jó sót terv készült Budapestre. Erről is lehetne egy kicsit beszélni, hogy hogy is vagyunk ezzel a tervállatottsággal Budapesten? Valam, szóval a Kicsit általánosabban kezdem általában a magyarországi ö, ö, tervezési helyzetről. Először is elmondok egy történetet. Egy olyan tíz évvel ezelőtt történt, hogy egy tervező iroda meg akart honosítani Magyarországon egy új termőfajt. Valóban a Dunakanya térségében valami térségi tervet kívántak volna csinálni, olyan, olyan fajtát, ami Magyarországon még nem készült, és egy szakértői megbeszélést hívtak közt az én másfél-tushatnyi különféle ilyen-olyan szakértő jött össze, hogy, hogy megbeszéljük, hogy mit hogyan kellene csinálni. Az én is köztük voltam, és mindjárt elén fölvetettem az, hogy kérem még mielőtt egy új tervet kezdeni. Nézzük már meg, hogy az elmúlt néhány évben erre a tényleges területre, tulajdonképpen milyen tervek készültek. Most, hát, mint mondottam, hozzáértő szakértő emberek voltak ott, mindenki elkezdte mondani a magáét, a, a demonstráció vezető pedig írkálta föl egy táblár. Mondták, mondták, mondták, mondták, amikor 42-ig érkeztünk, akkor valakinek eszébe jutott, hogy hiszen itt van még közel 100 település, mindegyiknek van valamiféle rendelési terve, tehát az 42 ez még ezt a százot hozzá kellene adni. Na most hát itt aztán kitört a nevetés a társaságban, hogyha egy térségre 142 terv készült, az körülbelül annyi, mint egyetlen sem készült volna. De most hát. A, a, a, dolog, a dolog sajnos kettősen komoly talán. Egyrészt Magyarországnak kialakult egy döbbenetes tervezői felelőtlenség de ez azt jelenti, hogy, hogy tervező tervezőirodának a könnyű, vagy legalábbis arának könnyű volt tervezői megbízásokat kapni, formálisan csinált valami tervet, a tervet a egy világon nem használta senki semmire, de egyébként az a jó, hogyha nem használták semmit. Mert kötelező Úgy, volt elkészíteni a tervet? Hát elkészíteni kötelező volt, meg mit tudom én, nem, nem igazán tudom pontosan, hogy az a sok tervet ki milyen szemszögből rendelte meg, de van egy sejtésem, hogy hogy miről van itt szó tulajdonképpen. Tehát egy a lényeg, hogy végül is nem csak, hogy rengeteg sok terv készült, hanem ráadásul. Ezek a tervek olyan módon készültek, hogy lehetőleg ö, ö, ne ö, kavarjon meg semmit. A, a, a, a helyzet azt tudni, hogy egy ilyen térségi terv, vagy városterv az rengeteg sok mindenféle érdeket érint. Rengeteg sok ágazatnak mindegyik megvan a saját maga agylőketek, aztán mindenféle érdekek, lakosság érdekek, ilyen a vállalkozó érdekek, a multinazoló cégek érdekei, politikai szempontok, mindenféle. Most, tehát, én nem azt mondom, hogy ezeket semmibe kell venni, eh, hanem azt, hogy ezek létező részérdekek, uh -huh. tehát a tervnek az volna a lényege, hogy ezeket valamiképpen egyeztet egymással. Na, ez iszonyatosan nehéz, eh, nagyon sokféle szempontból rettetesen nehéz eh, egy ilyen tervet elkészíteni. Eh, a nyugati tervezés gyakorlatban, hogy hogy rá, eh, éppen ezért aztán úgy fest a helyzet, hogy egy terv elkészítése több évben, mint 3-4 évben telik, és iszonyú munkráfordítással, és ennek a 80 a 80%-a egyeztetés. De aztán végén után sikerült minden szempontot egyberázni, egymegyeztetni, e, akkor ezek után születik egy olyan terv, ami többé kevésbé mindenki egyetért, vagy legalábbis tudomásul vesz, mert e, nem tudott ellene e, mit felhozni. Zonan ilyen módon, ilyen módon e, készülne a valódi, az Magyarországon ennek nyoma sincsen, Magyarországon úgy készül a terv, hogy a tervező lerajzol valamit, ha kényelmes akar lenni, akkor e, szépen lerajzolgatja az egymásnak teljesen eltmondolókat is. Hat mondjak erre kapcsolatban kapcsolatól egy, egy budapesti rémtörténetet, Egyszer egy olyan. Tíz Tízvalányi évvel ezelőtt a kezembe került Budapest akkori városrendezési terve, lapozgatom, lapozgatom, és az egyik oldalon következett találom. A budai rakpartra az van rárajzolva az zöldfelüli tervben, hogy itt egy zöldfelületet kell zöldságot kialakítani, hogy a város az jó kapcsolódjék a, a, a vízhez. Nagyon szép, nagyon remek dolog, végigereményben ilyen módon, egy bezöldített vízpart jön létre Budai oldal. Lapozok kettőt, eljutok a közlekedési munkarészhez, ahol is azt látom, ámulta, hogy ide a budai rakpart, hogy autószállát kell építeni közlekedési szempontok szerint. Most hát e, e, tulajdonképpen e, e, Arisztotelész követte el a hibát, aki azt állította, hogy e, ugyanazban, ugyanazban az időben nem lett kétféle dolog egyszerre, de hát Arisztotelész kivonjuk a forgalomból, akkor ez még talán működőképes is lenne. Na szóval, e, Nyilván arról volt szó, hogy ennek a tervezőnek, aki ezt, ezt lerajzolta, vagy nem volt kedve, vagy nem volt lehetősége, tehát hatalma, hogy ezeket az egyezéseket végrehajtsa. Hát mindesetre attól tartok, hogy a tervezés, tervező a maga szempontjának eleget tett, mert letette a tervezés, ami fő, megkapta, érte a, a tervezési díjat. Aztán utánam a vízöszön. Na ez a dolog egyik oldala, a tervezésnek az ilyen módon felelőtleni válasza. A dolog másik oldala pedig az, hogy Igazából véve a, a terv, hogy úgy mondjam, a, a döntéshozóknak a döntési szab úgynevezett döntési szabadságát korlátozza. Tehát ha van egy terv, amit be kell tartani, akkor én, mint vezető, politikus, most már nem dönthetek úgy, ahogy akarok, mint ez a terv olyasféle, mint a törvény, ez kötelező én rám úgy szóval már is tervgazdálkodás, amely egy elmaradott dolog volt. Na most hát az a az egy érdekes dolog. Budapestnek a hajdani nagy embere egyszer a tervkodzálkodással azt mondta, hogy az nem egyéb, mint egy kommunista csökevény. Én meg úgy álmélkodtam kicsit rajta, mert ezek szerint egész Európán erőt vett a kommunizmus, mert Európa minden országában ö, ö, szoktak valamiképpen tervezni, és többet mondok, maguk a multinosszági cégek is szoktak tervezni. Ugye ezek szerint az IBM kommunista vállalat lenne, mert hiszen ő is tervez. Ö, mindenki, aki a jövővel foglalkozik, mindenkinek szüksége van valamiféle terve. Na most, ha ilyen között valaki lemonda a tervezésről, az azt jelenti, hogy ö, a gyeplőt a lovak közé dobtam. Tehát ha én nem tervezek semmit, összes többi partnere pedig tervez, akkor én olyan handicapbe kerülök velük szembe, hogy az behozhatatlan. Hát ennek a handicapnek a részleteiről azt hiszem, hogy Budapest mai állapota elég sok és érdekes dolgot tudna tanúsítani, mert itt, itt hát azt kell mondom, hogy az elmúlt két évtizedben sok minden folyt, csak város valóban nem. Annak ellenére nem, hogy terv maga az ettentő sok készült. De hát ezek a tervek, mint mondottam, se nem betartandó tervek, se nem végrehajtandó tervek, hát tulajdonképpen, hogy micsodák az nehéz megmondani, azon kívül, hogy felvetők érte a tervezési díjat. Na de most, jó hírünk van, tisztelt hallgatók, mert hogy egy városfejlesztési koncepció készül Budapest számára a Stúdió készül hát szervezésében ennek az egyeztetési szakaszában vagyunk, és milyen módon hát találkoztunk mi mindannyian, akik itt ülünk az a körül, és még sokan ezzel az anyaggal, ennek révén remélhetjük, hogy most akkor egy ezt meg, meghaladó állapotot hoz fogunk jutni a tervek ismeretében. Tehát most tulajdonképpen erről a koncepcióról fogunk a továbbiakban konkrétan beszélni, hát én magam részéről nem optimista módon, hogy na most akkor ettől kezdve jó lesz és rendezt a városban na de megismervém a közzétett anyagokat szándékosan mondom, hogy a mert a célrendszeret közzétével mit lehet mondani úgy általánosságban remélhetünk-e No, következőt tudom mondani. Ez a, a, a anyag, amit valamelyest eléggé felületesen én, én is ismerek, ez abból indult el, hogy Igazából véve a, a tervezésnek az egyik meghatározó fontosságú eleme, indító eleme az, hogy tulajdonképpen mi a fenét akarunk elérni, tehát a célrendszernek a kitűzése, és ez a itt felsorolt ö, vagy, vagy, vagy szereplő célrendszer, ez nem volt egyéb, mint a, a, a tervező tímáltal összeállított konzultációs anyag, amelyek kapcsolatosan megkívánták a, a nem hivatali ö, szakmabelieknek a véleményét meghallgatni, illetőleg beleilleszteni a, a, a általános célrendszerbe. Tehát ebből a szempontból ez a, a, a tervezés egyik követelményének túlniképpen elegetten, csak hogy. a, a, a hogy minden tervezés azzal kezdődik, mint az előbb beszéltünk is már róla, hogy meg kell állapítani a jelenlegi helyzetet. Tehát még mielőtt a célrendszerről beszélnénk, egy kimerítő és lényegbevágó úgynevezett ex ante értékelést kell letenni az asztalra. A, amely értékelés természetesen még mindig lehetséges, hogy téves vagy fogyatékos, akkor meg lehet vitatni, hogy kérem még azt nem tetszettek beleírni, hogy, és akkor ki fogja egészíteni. De enélkül, enélkül, tehát a jelen helyzet beható értékelése nélkül nem lehet elkezdeni semmiféle tervezési munkát egyrészt. Másrészt pedig... Ez a, a kinduló ö, ö, Tehát ezt kell, először, ez, ez, ezt kell összeegyeztetni. Egy, egy, egyeztetni, ezt az értékelést, értékelés. Értékelés kell és másrészt pedig az, hogy meg kéne határozni, át kéne tekinteni azt, hogy tulajdonképpen ö, mire terjed ki egy, egy városfejlesztésnek a, a puvóárja. Mi tartozik a, a, a mondjuk Budapest főváros hatáskörébe mi az, amit közvetlenül tud befolyásolni, mi az, amit tulajdonképpen nem tud befolyásolni, legfeljebb kezdeményezően léphet fel ezzel kapcsolatban. Mondok el is egy példát. Ebben a, a célrendszerben szerepel például az Budapest felsőoktatási szerepének a erősítése vagy korszerűsítése. nem tudom, így valahogy. Most azt tudom mondani, hogy ez tulajdonképpen egy helyén való cél lehet, amennyire meg tudom ítélni, valóban volna amit tenni a felszoktatáshoz, Oktatásunkkal, de egy biztos. bármi is történik a felsőoktatással, ez nem Budapest város vezetésének és nem az által megbízott tervezőknek a hatáskörébe tartozik, hanem egészen más, a kormányzat, a parlament, az általános oktatáspolitikának politikának a hatáskörébe. Ezzel kapcsolatban a fővárosnak lehetnek természetesen értékes felvetései, de akkor ezt válaszuk el, mert ezt mi, mint a főváros tervezői nem fogjuk tudni megcsinálni. Ezzel szemben rendkívül sok olyan dolog van, ami igenis ö, ö, nagyon lényeges volna már az induló állapotnál. Tehát föl kéne mérni például a... a, a, a fővároson belüli ingatlan tulajdonlási viszonyokat, a épületek és főképpen a telkek tulajdonlását, föl kellene mérni ezeknek a szerkezeti pozícióját, ö, ö, föl kellene mérni azt, hogy, hogy milyen ö, vállalkozói, beruházási ö, folyamatok voltak az elmúlt két évtizedben Budapesten, milyenek voltak ezek úgy általános szemszögből, jog voltak-e vagy ö, rosszak voltak-e, mi a jelenlegi helyzet, mi várhat Tudjuk egyet, ne felejtsünk el, alapjában véve a városokat a történelemben leginkább mindig a vállalkozói szféra szokta építeni. Van néhány ritka kivétel, persze a komizmus is pont egy ilyen kivétel volt, de általában az a normális hogy a vállalkozói szféra építi a várost. Ebben az esetben a közhatalomnak az a dolga, hogy a vállalkozói szféra úgy építse a várost, hogy a város általános érdekeinek is lehetőség szerint megfeleljen. De, de, de, de ez, hogy a vállalkozók építése megfeleljen az általános városi az először is tudnunk kell, mik az általános városi érdekek. Tehát ilyesféléket féléket kellene tisztázni, és Miután ezek a dolgok lényeg, 10 tisztázással kerültek, ezek után lehetne hozzákezdeni, hogy na hát most mindenki ismerje meg ez a tényhelyzet. Hát akkor, ha ez a tényhelyzet, akkor most tisztált kollégák, akkor most vajon mit csináljunk ezzel? Mindenféle helyzet van, mindenféle problémák vannak, hát ezeket a problémákat lehetőleg meg kellene oldani, helyzetet lehetőleg -e alkalmazkodni, és aztán ilyen módon lehetne a, a valóságos célrendszert meghatározni. Belice Elzsébetet eddig hallgatásra kárhoztattuk, de most átadjuk neki a szót. Hogy Köszöntöm a hallgatókat. A koncepció készítőinek védelmében mondom el azt, hogy egy éven keresztül tartó előzetes vizsgálatok és felmérések készültek ehhez a stratégiához, ami egy kicsit azt is jelzi, hogy ugyan elég nagy apparátusok vannak a különböző hivataloknál, beleértve a kormányzati vagy állami szintű és az önkormányzati szintű hivatalokat, de úgy látszik, hogy mégsem alkalmasak arra, hogy megfelelő adatokat szolgáltassanak, gyűjtsenek és monitor, monitorozzanak ahhoz, hogyha valaki egy bármilyen tudományos vagy tervezési munkát akar végezni, akkor azokat napra készen föl tudja használni. Én mondanék a, a világ más tájairól példát, például egyszer azt hallgattam, hogy Japánban annyira fegyelmezett és megszervezett a közigazgatás, hogyha egy stratégiai elképzeléstől vagy egy célkitűzéstől csak fél százalékkal tér el egy tárca, akkor annak ö, súlyos következményei és vizsgálata lesz. Ezzel szemben, hogy, hogy szintén még külföldi példánál maradjak, 2004 vagy táján, most nem tudom pontosan, hogy 2003-ban vagy melyik évben, Párizsban 14 ezer ember halt meg a hőség következtében, és ez okozta azt, hogy akkor azonnal elbocsájtották az egészségügyi minisztert. De ugyanúgy pontosabb mérések vannak, például Londonban a közlekedési helyzetről, és sorolhatnék még egy csomó országot. Magyarországon sajnos vagy túl sok helyen mérnek, és nem összehasonlíthatuk az anyagok, vagy különbözőek a mértékegységek, illetve mérési szempontok de minden esetre nagyon nehéz naprakész adatokhoz jutni, és ezért is volt az, hogy a koncepciókészítői mondom egy évig dolgoztak ezen. Én ennek ellenére úgy érzem, hogy meg kellett volna erről ö, előzni ennek az egész stratégia készítésnek egy olyan készítést, egy olyan vizsgálatnak, ami ö, arról szól, hogy hogyha igen, miért nem. Ahogy Miklós enre is mondta, a Dunakanyarral kapcsolatban, hogy egy területre már több mint száz terv készült, ez Budapestre is jellemző, könyvtárnyi stratégia, koncepció és cél készült Iros, már. Ezek közül számka. az egyikben pontosan tudom is, a rendszerváltáskor készült második milléneumban maga Miklós Jendre is nagyon aktív szerepet játszott. Az azonban egyszer se fordult elő, vagy legalábbis én erről nem tudok, hogy megvizsgálták volna, hogy ezekből a tervekből és elképzelésekből miért nem valósult meg jóformán semmi. És akkor, amikor most voltak ezek a társadalmi egyeztetések, amit egyébként nagyon pozitívan értékelek, hiszen ez is beletartozik abban, amit Miklós Endre mondott, hogy a tervezésnek ezen a szinten elsősorban egyeztetésnek és a keresésnek kell lenni, hogy nem vizsgálják általában, hogy milyen ösztönzők, törvények, jogszabályok vannak, amik ellen ne tesznek bármilyen jószándékú és a közösség érdekét hosszú távon kitűző elképzelésnek. Számtalan esetben fordul elő az, hogy egy-egy magántulajdon szentsége című dogma fölülírja az összes józan, észnek megfelelő gyakorlatot, és ebben az, az is szokott lenni a probléma, hogy ezeket a tulajdonnal kapcsolatos, de még más, tehát különböző magán érdekekkel kapcsolatos jogokat kőbevésetnek tekintjük. Holott vagy meg lehetne vizsgálni azt, hogy miért alakultak ki és megalapozottak-e, vagy amit én szimpatikusabbnak tartom, egyezkedni kell. Tehát meg kell nézni, hogy milyen érdeksérelem éri az egyiket, illetve milyen a másik oldalon a nyeresség, és ennek alapján egy ö, jogos és méltányos egyességre kell jutni. Most ezt is általában elszoktuk felejteni, hanem marad az, hogy jól elbeszélgetnek egymás mellett, vagy egymással a, a szakértők és a, a témának az ismerői és kedvelői, és közben a karaván halad egészen más irányba a városban. Hát itt Erzsi felvetette egy rendkívül érdekes, alapvető kérdést a magántulajdon szentsége következőt mondani, főszabályként természetesen elfogadva alkotmányos rendben azt, hogy a magántulajdon az egy olyan ö, dolog, aminek a stabilitását biztosítani kell a jogrendben, másképpen széthúlik minden. Alapjában véve a, a tulajdon szentségét a maga ö, faramúci a kommunista rendszer is biztosította, volt egy mondani, állami tulajdon, ami védeni kellett, a gazdálkodni kellett. Tehát alapjában véve ilyen stabilitás nélkül semmiféle társadalom nem létezhet. belül a magán tulajdon, az természetesen e, e, lényegesen külön benné, mert külön-külön az embereknek a tulajdonlás autonomiát is biztosítja. Csak hogy a, a városban lévő tulajdonoknak van egy nagyon sajátos külön adottsága. E, e, had mondjam, hadd próbáljunk ezt egy példával szemléltetni. Képzeljék el, hogy van egy családi házam oszdon, vagy van egy családi házam a rózsadomban. Melyik ér többet? A természetesen nevetségesegédés a rózsadombi ház lényegesen többet ér pedig ugyanannyi anyag van a házban, ugyanannyi dolog készítették el, semmi különbség nincsen a két ház között. Csak éppen annyi, hogy az egyik itt van, a másik meg ott van. Na most, mitől olyan értékes a Rozsandómbi ház? Hát azt kell mondanom, hogy attól, hogy egy Budapest nevű hővárosnak az elit helyén fekszik. Most, van, most arról, hogy van egy Budapest nevű főváros, és ennek van egy elit helye, annak én nekem a magántolnyosnak semmiféle részem nem volt benne, hogy az így kialakuljon. Ez a városalkotó közösség egészének a valamilyen erőfeszítése. Következésképpen az én házam értékét döntően az a városalkotó közösség teremtette meg Hol én élek. Ha pedig ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy lényeges beleszólása lehet innentől fogva az én magántrójdonmak a használatába is. Enyém az a ház is, enyém a telek is, ugye itt nyilván a telekről beszélünk, mert a telek az igazán értékes, de hogy ezzel a telekkel én most mit csinálhatok, a természetesen minden joga megvan a városi közösségnek, hogy ezt a telek használatot szabályozza, ne korlátozza, a maga általánosabb zégkültési szerint, és ez volna az egyik elsődleges ö, szempontja annak, amit a városra való gazdálkodásnak. Nevezünk. Ugye a gazdálkodás azt jelenti, hogy valaminek van egy gazdája, és ez a gazda aztán a, a saját maga érdeke és nézetei szerint próbál ezzel a vagyontárgyal bánni. Most a probléma az, hogy ez a fajta gazda tulajdonosi szemlélet Magyarországon a közvagyonnal szemben az elmúlt húsz évben egyáltalán nem alakult ki, és itt nem csak Budapestről beszélek, hanem általában az ország egészéről, és, és az, hogy ez a, a, a közvagyonnal szembeni szemlélet ennyire hiányzik, ez aztán nagyon rányomja a, a bélyegét az egész szemet, hiszen, mint mondottuk, a másik oldalon, tehát az egyedi vállalkozók, a magáneberek szemlélet, előtt természetesen létezik az a szemlet, ők maguk természetesen gazdálkodnak maguk vagyonával, és én, hogyha ez a szemletem hiányzik, akkor tulajdonképpen teljesen vételen vagyok az ő szempontjaik a szemben. Ezt egyébként bárki igazolhatja, aki egy befektető vállalkozóval tárgyalni próbált már bármiféle ügyben a városban. Akkor most egy kis szünetet tartunk, mert eléggé magvas és hát nehéz témák hangoznak itt el, egy kis husztánási szünet, és utána folytatjuk. Voltatjuk műsorunkat, Kolondzsia Gábor vagyok, és vendégünk Belicei Erzsébet és Mirkosi Endre, és a Budapest Városfeltése koncepciójáról beszélgettünk. Hát az elmúlt percekben tulajdonképpen bevezettük a témát, általános jelentőségét kihemelve ennek az egész műfajnak, és most kicsit jobban belemérnénk magába a konkrét anyagba, tehát, ö, ami rendelkezésünkre áll. Tehát ugye van ö, a Studia Metropolitána ö, által elkészített célrendszer, amit egyeztettek ö, szake, szakértőkkel, és ez a célrendszer áll rendelkezésünkre. Na most hát ö, én is át nem mondhatnám, hogy fejből el tudnám mondani, de az én is átolvastam, át futottam ezt, és hát néhány gondolat bennem azért hogy fölmerült ezzel kapcsolatban. Az egyik az, hogy ez, ez rendszeresen egyébként a terveknél, különösen a város terveknél szinte visszaköszön, hogy olyan, mint egy kívánságműsor, hogy miért egy étlapszál, hogy minden és mindennek az ellenkezője szerepel benne, a legkülönbözőbb ágazatok elképzelései szerint, és, és nem érzek benne irányvonalat, nem érzek benne kiemelt kedő hangsúlyokat, magyar prioritásokat. Tehát ez a oldalakon keresztül sorolt célok, Nak a megvalósítása az én szememben ettől kezdve eléggé kétséges, hogy ez mennyire, mi a realitása ennek az egész anyagnak. És hát legfőképpen a, a, a időtávulata Ö, nem tiszta, hogy milyen ütemben ö, lehetséges ezeket megvalósítani. Tehát, ö, ahogy eddig is ö, az a várostervekben visszaköszöntek ezek a kérdések, hogy ö, a legkülönbözőbb szempontok évvényesítése van benne, hogy ugye a részvevők ö, mint maguk tegyék, és elfogadják, ugyanezt látom ebben az anyagban. Ö, nem tudom, mi a vélemények Ugyan, erről. Hát ezt a sokféle célt ahhoz, hogy emészhető legyen, mindenekelőtt struktúrálni kellene, hogy te is lelkeszed. Tehát van egy, van egy fontosság is valami. vannak bizonyos célok, amiket, hogyha ember megvalósít, akkor szinte magától maga után vonza többinek a, a, a megvalósulását is. Hát ha valahol mondjuk építek egy, egy kétszer kétsávos jó minőség aszfaltozott utat, akkor ehhez képest már mellék cél az, hogy, hogy kitűzem azt, hogy itt építési telekeket kell kialakítani emeletes házakkal, tulajdonképpen ez már az építésébe magából út következni fog. Így értem azt, hogy a, a, a célok egymással összefüggenek és struktúrálódnak. Tehát egyrészt ilyen szempontból, másrészt meg kell nézni azt, hogy mi az, ami a mi dolgunk, és mi az, ami nem, nem a mi dolgunk, bár kétségül fontos lenne. Ez utóbbinál, akkor meg kell nézni azt, hogy nem a mi dolgunk, de fontos lenne, mégis mit tudunk tenni az ügy érdekében. Tehát mondjuk az előző példánál maradva készítünk valami elaborátumot az oktatási minisztérium számára, hogy mit kellene csinálni a budapesti egyetemekkel, hogyan látjuk ezt a helyzetet, amit aztán a minisztérium majd a saját maga ágazati koncepciójában mérlegelni fog és figyelembe veszi. Hát igen, igen, milyen okos dolgokat tetszettek itt nekünk leírni, hát ebbe elérjön lesz a figyelni kell. Aztán olyan módon, hogy, hogy euh, időben hogyan valósul meg, amit te is monddál. Tehát mi az, amit most sürgősen azonnal csinálni kellene? Mi az, ami aztán későbben euh, válhat csak valóra? Mi az, amit közvetlenül tudunk csinálni? Tehát az, hogy valóban meg kell építeni egy hidat sürgősen, az most azonnal eldönthető euh, euh, euh, cél lehet például. De az, hogy a, a, a népesség szám növekedésnek induljon, az a legjobb esetben is évtizedes tendencia lett. Tehát, tehát ilyen módon is ezeket össze kellene állítani, és csak ezek után jön a, a, a következő, hogy meg kell nézni ezeket a célokat ágazati összetételben. Tehát mik ezek között, amik közlekedési, vagy építésügyi, vagy környezetügyi, vagy gazdasági célok. Mert tudnék, Végül is, hogyha egy koncepció ö, kezd megvalósulni, akkor az legyünk tisztában, hogy ágazati módon kezd majd el megvalósulni. Tehát ö, egy utat azt mindenképpen egy közlekedési ágazaton belül fognak megépíteni. Az más kérdés, a koncepcióban ez az út már be van ö, illeszve a maga általános összefüggései közé. Tehát amikor lebontjuk a dolgokat, mert a, a végén meg kell érkeznünk egy ilyenhez, akkor már, akkor már szerepel itt egy ilyen ágazati bontású ö, ö, ö, ö, ö. Körülbelül ilyesféle ö, ö, struktúrában ö, lehetne a, a, a, a célokat elrendezni. Itt ebben a célrendszerben az egyik számúra feltűnő fogyatékosság, mintha az lenne, hogy így kezdődik. Tehát ágazati témakörönkénti, ha jól emlékszem, csoportosításban van, tehát, tehát tulajdonképpen olyan behoztásban, ahogy az egésznek végződnie kellene. Hát igen, mondjuk itt nagyon ö, helyenként ö, ilyen publicisztika ízű, szlogenszerű megfogalmazások is vannak, ö, amelyek, ö, hát, neka, olyan jámboróha érzése van néha az embernek ezzel kapcsolatban. Én, én pontosan Miklós Jándrének azt a mondatát hangsúlyoznám, hogy az, amivel be kellene fejezni, amikor már eléggé pontosan esetleg határidőket és konkrétumokat, felelősöket, stb. jelölünk ki, azzal kezdődik. De sajnos ez az ágazati szemlélet, ez nagyon erősen tartja magát, és nem csak nálunk, nem csak egy ilyen koncepciókészítésénél, hanem gyakorlatilag az egész közigazgatás erre épül, Sokszor fordul elő az, hogy mi megkeressünk egy-egy, úgymond illetékes valamelyik minisztériumba, és nagyon sok probléma nyilván, hogy átnyúlik több minisztériumon, és akkor kiderül, hogy jófonán beszélő viszonyban sincsenek egymással. És nem vigasztalásul mondom, hogy hasonló dolgokat mi Brüsszelben is tapasztalunk. A különböző igazgatóságok vagy a, a régiós, a közlekedési, a szociális és egyéb igazgatóságok szinte köszönő viszonyban sem levő nyilatkozatokat adnak, és semmiképp sem az egyrásra épülés, a, az interdisziplinaritás, tehát az, hogy különböző tudományágak, különböző szakértők egyszerre ülnek le, és egyszerre hoznak ki valamit. Hadd mondjak el egy pozitív példát, mégpedig sajnos azért, mert azóta sem tapasztaltam hasonlót. A 90-es évek elején az Akadémia az akkori környezetvédelmi tárcával közösen egy két éves tervet finanszírozott, aminek az volt a címe, hogy Budapest környezeti jövőképe. Én azért is emlékszem erre, mert akkoriban kapcsolódtam bele a környezetvédelembe, és az volt a nagyszerűsége ennek, hogy ez egy folyamat volt ahol az egyes találkozások, kerekasztal beszélgetéseken mindig nagyon sokféle szakma és nagyon sokféle terület, tehát a tervezők, üzletemberek. Az a, a közigazgatásnak a dolgozói mindig együtt jöttek össze, és ez volt a lényege, hogy nem külön volt vízügy, és azon belül, tehát nem ágazati, hanem, hanem ilyen ö, vegyes felállásban jöttek össze, és akkor, ha valakinek volt egy remek ötlete, akkor mindjárt ott volt a másik oldal, aki elmondta, hogy igen, de ez csak ilyen vagy olyan esetben, vagy ezért vagy azért látszólag nagyon logikus, és nagyon jó lenne, de mégsem valósítható meg. És ez a fajta együtt gondolkodás kellene szerintem minden esetben állunk, mert mert ez tudja azt eredményezni, hogy a végén megegyeznek, és egy irányba tolják a szekeret, nem pedig mindenki csak a saját lovát dicséri. Hát eszembe jut egy, egy mulatságos történet, ami más vagy két évvel ezelőtt esett meg. Egy Budapest érdekében tüsténkedő civil társaság, akinek a munkája többféle minisztériumot is érintett, nagy nehezen összehozott egy konzultációt, szemt a három minisztériumnak eléggé magason illetikes képviselőt, aztán tárgyaltak az ügyről többé-kevésbé eredményesen, és aztán a végén az egyik minisztérium vezető külön megköszönte ennek a civil társaságnak, hogy lehetővé azt, hogy mi a három minisztérium dolgozó leüljünk egy asztalhoz. Most ez a furcsa a dolog hogy volt egyébként ezt a kormánynak kéne lehetővé tenni, hogy a miniszterek, egy, minisztériumok egymással tárgyaljanak, de, de, de hát itt jelenesében egy civil is e, e, volt képes erre elképesztő mutatványra. Hát hogy ez mennyire nem e, e, speciális, a mi és a mi országunknak a sajátossága, ezzel kapcsolatosan ezt nem egy régi története 1918. decemberéből amikor hát a, a hábus veszomlás után itt volt a, a, a Károlyi kormány Magyarországon, és akkor Amerikából egy Bizottság érkezett Budapestre megnézni, hogy mit lehetne segíteni a magyaroknak. A kulics volt a vezető egyébként, aki jó amerikai elnök is lett, és bemegy a kulics az egyik minisztériumba, vakarja a a fejét, hogy hát ez borzasztó, itt a sok munkanélküli, a, a, a katonák, akiket leszereltük, nem tudni munkát adni, itt az Isten se győzi ezeket segélyre ellátni, hát nem is tudom, mi lesz ebből, hát nincs ennyi pénz a világon. Hm, szomorú dolog másik minisztériumba, a miniszter vakarja felét. Hát, hát ez van egészen borzasztó, itt van az egész agrárterm, és itt rohadozik a földeken, a cukorrépa, a kukorica, a búza, nincs egy betakarítsa őket, hát tényleg borzasztó erről az egészen. a, a kuricsak néz, mint a mosziba. Hát maguk nem szoktak egymással beszélni? Na, szóval így működik, így működik a, az a bürokrácia, hogyha ö, ö, szabadon ö, hagyják működni. Már kétségkívül elismerem a mindenkori államvezetésnek a mentségéről az, hogy mitnak nehéz tologám. Ö, ö, szöges korbács kell, nem tudom, hogy szöges korbács kell ahhoz, hogy a, ezeket az öntérő bürokratákat ö, egy ö, irányba terelje valaki. Ö, tehát a, a kísérlet maga az nehéz. Ezen belül. Hát a környezetvédelem ügye az, amit az Erzsi szóba hozott, az ö, ö, külön kétféle szempont, és problémás. Ö, nem csak mi Magyarországon, hanem az egész világon, azt hiszem a magyar helyzet az súlyosabb, ö, a súlyosabb a sokévi átlagnál. Az egyik problémája a környezetvédelem ügyeknek az, hogy tipikusan ágazatközi dolog. Tehát egy környezetvédelem az, az mindenféle ágazatokat, ipart, mezégozásokat, közlekedés, mifenéket érint, tehát magyarul ennyi, ennyiféle hivatalnak a munkáját érinti tehát ha azt mondom, környezetvédelem, akkor tulajdonképpen azt is mondtam, hogy koordináció. Ami az előbb láttuk, hogy mennyire problematikus. Tehát ez az egyik. A másik, ezzel egyenrangú súlyú probléma pedig az már egy bizonyos tevékenységet, illet a gazdaságot. Az a probléma a környezetvédelemmel, vagy a nehézség gazdasági szempontból, hogy természetesen nagyon súlyos alapvető gazdasági vonalkozása is vannak a környezetvédelemnek. De ezeknek a hatásai túlnyomó részt úgy negatív hatások. Olyan értelemben, hogy a környezetvédelem gazdasági összefüggései azok általánosában kifejezhetők a, a cessens" az elmaradt kár fogalmával. Tehát közvetlen gazdasági hasznot általában nem hoznak a környezetvédelmi akciók. A hasznuk abban jelentkezik, hogy, hogy nem mutatkozik meg az a kár, az a kár, ami a intézés elmulasztásából következne. De ennek a, a kárnak a jelentkezése általában nem jelent problémát sem a magánbefektető számára, sem pedig annak a... a Ágazati bürokráciának a számára, amelyre nem a környezetvédelem a, a, a ügye. Na most hadd erről megint egy, egy személyes példát. mikor 90-es évek elején, amikor a minisztériumban dolgoztam, akkor ö, készült valami törvénytervezet arról, hogy, hogy milyen szabályok szerint kell a, a műszaki infrastruktúra nagyrendszerét, autópályákat, elsosolókat építeni. Mindenféle paragrafusok voltak benne, és akkor mi a környezetvédelmi minisztériummal azt javasoltuk, hogy a műszaki tervez egyidejűleg, vele egyidejűleg készüljön el és kerüljön végrehajtásra az adott létesítményhez tartó zöld rendszer is. Na most, ez, ez természetesen az adott beruházás mindenképpen megdrágította volna. Ennek megfelelően aztán a minisztériumok ezt a szempontját úgy vágták ki, mint a macskát szokás. Tudnik, tudnik ebben a pillanatban nem érhető eredmény csak az lett volna, hogy az autópálya nem ennyibe fog kerülni, nem 20%-kal többe. Hát akkor menjetek a fenébe vele, ennyi pénzünk nincsen. Volt, volt egy igen befolyásoló politikus, haddnem mondja a nevét, aki egészen odaig jutott, hogy ilyen szegény ország, mint Magyarország nem engedheti meg magának, hogy környezetvédelmi minisztériuma legyen, elég erre egy környezetvédelmi ombudsman. 20. Nos, század is. Most na, szint. na mindegy, hát azért hivatala van a környezetvédelemnek. Szóval, hogy nem minisztérium, hanem átkérdés, az részletkérdés. Egy a lényeg, hogy a környezetvédelem szertágazó dolog, amelyik nagy ügyintézéssel, vizsgálatokkal, bürokráciával, mindenféle jel... Minden kétséget kizalog, egy bármilyen rátermet ombudsman is még a lehető legszerésebb hatáskörrel sem képes pótolni egy ilyen hatalmas hivatalnak a munkáját. Tehát ez ez a csúcspontja, amit az előbb idéztem, de mindeset jellemző, hogy mennyire evides módon egy vezető hát politikus láthatja, Ferdin látja a Még annyit tennék hozzá, mert az autópályát említettük, hogy zöld folyosó nem készült, mert az túl drága lett volna. Ezzel szemben senkit nem zavart az, hogy nálunk egy-egy autópálya dupla annyi pénzből készült, mint a szomszédos, nálunk jóval fejlettebb országokban. És az jönnehez a autópálya... körülmények között. Igen, tehát hasonló vagy kedvezőbb körülmények között a Horvátországban, ahol hegyvidékek és sziklák és alagutak és egyebeket kellett leküzdeni vagy megépíteni, ott körülbelül ugyanannyiból építették, mint nálunk. Tehát szó sem volt arról, hogy ez forrás hiány, hanem egyszerűen szüklátókörűség, erőszakosság, elsietett és nem megfelelően előkészített projektek voltak. Hát adott esetben ez úgy fest a bürokrácia oldalára, hogy kérem, én vagyok a közlekedésnek a felelőse. Nehogy már az én dolgom beadomáljon egy mindenféle partmenti ügyet Hát nem, ezt én tudom ügyketsen, mert én vagyok a közlekedés. Csak a példék egyébként mondtam, de tulajdonképpen ilyen módon érve bármely ágazat is, hogyha valaki velakar akar piszkálni a, a szempontjai közé. De hát az autópályán azért még azt is meg kell egyeznem, ha éppen Horvátországot szóba hozhat, hogy Horvátországban ö, ö, úgy működik a szabályozás, hogy ö, a ilyen létesítményeknél fővállalkozó az kizárólag horvát lehet vállalkozóként természetesen, hogyha úgy gondolja, bevonhat valami külföldi céget. Magyarországon ez éppen fordítva van, a fővállalkozó mindig külföldi, akinek ha van kedve, akkor bevonhat hozzá a magyar céget. Hát ez egy elég lényeges ö, ö, különbség lett. Másik pedig, hát, hogy, hát, hogy Horvátországon algutakat, meg idekat kell építeni, Magyarországon is kell. Olyan remek algutakat építettünk az alföld kellős közepén, hogy hét nyelven beszél. És amikor én ezt szóvá tettem valami szakmai felvetésben, hogy hát azért ennyi-ben ennyi, akkor nagy kioktatásban részesültem, hogy mennyire hülye vagyok, és nem értek hozzá, és aztán felsorolták 20 pont, hogy miért jó az, hogy az Alföld balagodat kell építeni. Elfejtettem már 19-et, de egy nagyon megragadt a fejembe. Azt mondja a tervező, hogy azért érdemes az autópályát alagútban vinni, mert akkor télvíz idején nem kell fáradozni a sózással. Hát igaz, igaz, ami igaz, tényleg. Tehát a végalagúba kellene eljönni ezt. Hát, igaz, az embernek sok mind az eszébe jut, aztán elő, mennyibe kerül a só, meg mennyibe kerül az alagú, szóval Igen. ilyen, ilyen, ilyen mindenféle gazdasági szempontok jutnak az eszembe. De hát hogyha, hogyha valakinek nincsenek gazdasági szempontjai, mint hogy nincsenek. Hát miért is lennének? Mert Lesz. én azt mondom a, a miniszterelnöknek, hogy kérem, ez 500 milliárd forint. Akkor a miniszterelnök, aki nem én nem fog tudni velem vitatkozni. Hogy kérem, ezt 400-ból is meg lehet oldani. Nagyon elkanyarodtunk most már a, a koncept, Budapest koncepciótól, de nem állhatom meg, hogy ehhez én is hozzá tegyem a saját tapasztalataimat. Én azt hiszem, hogy nem is az az alapvető baj, hogy a fővállalkozó milyen nemzetiségű. A probléma már korábban elkezdődik, mégpedig azzal, hogy nálunk a annak ellenére, hogy már az előző rendszerben is sok bírálat érte a, azt a gyakorlatot, hogy a mérnöki munkát, a tervezést, az előkészítést nem veszik elég komolyan. Sokszor hozták azt a példát, hogy még nyugaton két évig terveznek, különböző alternatívákat készítenek, összemérnek, és nagyon sok szellemi energiát ö, fordítanak be egy-egy nagy beruházásba, hogy aztán fél év alatt flottul kivitelezhessék, addig Magyarországon fordított volt az arány jó esetben, de akár még három évig is elhúzódhatott a kivitelezés pont a tervezési hibák és a koordináció hiánya miatt. Azt kell, hogy mondjam, hogy a rendszerváltás óta ez a helyzet csak tovább romlott. Megszűntek, ma, ma sincs pillanatnyilag Budapesten főépítész, Energetikusa, gyakorlatilag egy vagy két településnek van Budapestnek, főenergetikusa sincsen, nincsenek főmérnökök, és egy csomó helyen, gyakorlatilag a minisztériumban kíváncsi vagyok, hogy hány mérnök van, ami pedig a korábbi korszakokban vagy rendszerekben teljesen természetes volt, hogy a mérnökök, a jogászok és közgazdászok pénzügyesek mellett ugyanolyan arányban szerepeltek. Na most ennek az a következmény ennek a szemléletnek, hogy egyre inkább alulértékelik a műszaki szempontokat, és úgy írnak ki közbeszerzést, vagy úgy keresnek fővállalkozót egy-egy megbízásra, hogy igazából csak annyit tudnak, hogy körülbelül záhonyt össze kellene kötni Budapesttel valamilyen módon, és erre adjon valaki ajánlatot. Én emlékszem rá, hogy annak idején sokat beszélgettünk a különböző országoknak a tervdokumentációiról, dokumentációiról, és valaki azt mesélte, és ez nekem nagyon tetszett, mert én nem szerettem igazán rajzolni az egyetemese, hogy Amerikában olyan részletesek a költségvetési tételek, hogy szinte terv nélkül is a méreteket, mindent, anyagminőséget, mindent az égvilágon annyira részletesen föltüntetnek, hogy terv nélkül is meg lehetne csinálni egy létesítményt. Na most nálunk ennek. Totálisan az ellenkezője történik, és akkor már tényleg mindegy, hogy, hogy egy, egy osztrák, német vagy egy magyar fővállalkozó konzorcium vagy, vagy, vagy cég csinálja meg, hogyha maga a megrendelő nincs tisztában azzal, hogy ő mit akar, és hogy az na, körülbelül mi lenne a reálisára. Na hát, a, úgy mellesek, a Amerikát meg a tervezés szóba hoztat, egy mulatságos eset út az eszembe. A Empire State Building az nagyon sokáig a világ legmagasabb épülete volt. Arról nevezhetes, hogy voltak éppen félig megépült már, amikor elkezdték tervezni. Az valami, valami telekihasználási csoda volt egyetvek között az Empire State Building, úgyhogy elkezdték építeni, és még nem volt hozzá a terv, félig készen volt, a nagy nehezen megcsinálták hozzá a tervet. De Magyarország egy különös szempontból talán egyedüláll a világon. Magyarországon a fejlesztési tervezés alanyi jog nincs végzettséghez kötve. Egy olyan országban, ahol a kémények felülvizsgálata is felsőokú diplomához van kötve, egy ilyen országban végelegség nélkül lehet rendelkezni 100 milliárd forintok elköltéséről. Ezzel érdemes elgondolkodni, ö, nem sikerült, hogy miért nem sikerült, az mindegy, ö, nem akarok beleveszni. Lényeg az, hogy ez a, ez a helyzet pillanatnyag is így van. Ö, egy ö, ide tartozó másik dolog a, a közillagotásban, nem tudom, érvényben van-e még ez a szabály, de még tíz nagyon keményen volt, nincs itt szükség másra, kizárólag jogászokra. Közillagotás azt jelenti, hogy jogszabályokat csinálunk, ahhoz meg jogászok értenek, a többi az pancser, amatőr menjen a fenébe. Tehát, e, tehát a, a építési előadó e, e, az ne legyen e, építészvernök, vagy e, építési szakember. Oda egy ember kell, aki átnézi a paragrafusokat, és aztán megnézi, hogy paragrafus témet. Most hát, e, Ilyen módon uh, kívánták uh, átalakítani az egész könyvgazgatást. Azt hiszem, hogy elakadt a dolog egészen nem sikerült teljes mértékben jogászosítani a, a témakör, de eléggé előre uh, haladott uh, ebbe az irányba. És, és hát az, hogy, hogy, hogy a paragrafuson kívül még, még hány részben áll a világ, uh, az, az ebből a szempontból uh, uh, teljesen uh, uh, kiesik. A, a dolognak egyik következménye az, hogy Magyarországon ez a rendszer úgy, ahogy képes kontrollálni a jogszerűséget na, ö, ö, nem megyek része, mindegy, az kétségkívül jogszerűséget előző. A szakszerűség előzősével senki az egy világon nem törődik. Most ezek a anomáliák, ezek egyébként pontosan abból is adódnak, ö, ö, az, hogy, hogy, hogy, hogy miképpen lehet alagutat fúrni az aföld közepébe, ez azt jelenti, hogy jogszerű, hát semmi se tiltja, de hogy, hogy szakmánylag ezt másképpen kellett volna csinálni, arra meg nincsen előző apparátus a senkinek. Egyébként Na most itt a, a joggal is van kapcsolat, van valami probléma a, a, a, a jogszabály és a, a, a jogalkalmazás viszonya. De, tehát ez az előkészítő munka, amit az Erzsi nagyon hiányolt és teljes joggal, azt tudom mondani, hogy emléletileg a magyar jogrendben megvan. A, a, a területfejlesztésről szóló törvénynek van egy paragrafusa, amely előírja ezeknek a terveknek a számára az, hogy társadalmi, gazdasági és környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni minden ilyen tervet. Most hadd mondjak annyit, hogy ez a, ez a ö, törvény ez több mint 15 éve hatályban van. Egyetlen egy ilyen vizsgálat még eddig nem készült semmiféle terve. Akkor a legizgalmasabb résznél, a, hát fejeződnek be a sorozat részek, mi is most tartunk akkor szünetet, és ezután pár percón folytatjuk. Dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Folytatjuk műsorunkat, Kolundzsia Gábor vagyok, és Bericei Elsebet a Levőge valamint Nikosi Endre, a szakértőnk üdít, és a fővárosi városfeltési koncepcióról beszélgetünk. Na most eléggé körbejártuk magát a műfajt, a témát. Néhány konkrét témakörbe szeretném, ha részletesebben belemennénk. Ez egyik, ami ebben a műsorban számos alkalommal elhangzott, mint egyik fő problémája Budapestnek, ez a közigazgatás kérdése. Most én átlapozva ezt az anyagot, én ebből, ezzel a szemmel nézegettem, hogy mit ír a közigazgatásról, és meglepőve tapasztaltam, hogy tulajdonképpen nem sokat, és majdhogy majd, nem semmit. Pedig a Budapestnek egyik legneuralikusan pontja, éppenséggel a közigazgatási helyzet, ami itt van, amit több alkalommal korholtunk ebbe a műsorba, hogy hát egy unikális helyzetként Budapesten ilyen kétszintű közigazgatás van, amelyek ráadásul egymás mellé vannak rendelve. Ö, és ö, ez az állapot ö, most már feketén-fehéren mindenki számára látszik, hogy nem tartható, mégis, mint a kőben lenne vésve. Most ezzel ez a koncepció semmilyen módon nem foglalkozik, pedig hát ennélkül tulajdonképpen értelmetlen beszélni bármiről is. Eszembe jutott az a történet, amikor a, a, a, a Józsi bácsi egy puskával a vállán mászkál a, a város főterén, télvíz idején, és úgy lázasan keres valamit. Mit keres maga Józsi bácsi? Hát elveszítettem a vadásztáskámat, azt keresgélem. Na de hát hol veszítettem? Hát külön az erdőbe. Na akkor miért itt keresi? Hát azért, mert itt világos van. Ö, szóval ö, egészen nyilvánvaló, hogy a, a, a, a tervezőknek a púvárja nem terjed ki arra, hogy, hogy a közigalkatás kérdése foglalkozzanak, holott ö, tulajdonképpen itt veszett el a vadásztáska valahol, tehát hogyha ezt nem tekintjük át, akkor túlságosan sokat nem tudunk segíteni a, a dolgokon. Hát a közigazgatása kapcsolatosan egy aránylag ritka ö, ö, metropolisz megoldás választott rendszerváltás rendszerváltástáján azóta is ez van. Ez úgynevezett kétszintű közigazgatás, vagyis hogy, hogy egymás mellé rendelt önkormányzatok vannak a kerületben is és a fővárosban is. Magyarán a főváros nem előjárója a, a, a, a kerületeknek. Na no most... Hát ennek megvan a maga a történelmi oka, de erről nem akarok beszélni részletkérdés volna. Egy a lényeg, hogy, hogy ez a dolog így általánosságban kicsikívül működésképtelen. Lehet a, lehet a dolgot hozni, akkor, hogyha egyrészt igen jól szabályozott hatáskörök vannak a, a dologban, másrészt pedig... Létezik a két szint között egyfajta kötelező koordináció. Na most mindekettől tulajdonképpen hiányzik. A, a, a hatáskörök szabályozásának a, a eretend, hiányának eretendő példára hadd mondjam azt, hogy Budapesten kétféle parkolási rendszer működik. Vannak olyan helyek, ahol a főváros ö, ö, intézi a parkolás, és vannak olyan helyek, ahol a kerület intézi a parkolás. Ez azzal függ össze, hogy amikor ö, megpróbálták szétvágni a fővárost, akkor egyes utcák főváros tulajdonban, más utcák pedig kerülti tulajdonban kerültek, és innentől fogva aztán, mint a hétfejű őrzi mindenki a saját maga tulajdonását, egy biztos, hogy egységes egy parkolási rendszert, amire hirtelen szüksége volna Budapestnek, ilyen körülmények között kialakítani e, nem lehet. Tehát ezt a, a parkolás szabályzást például, nem nagyon picike kis dolog a, a rossz hatáskör megalapításban, csak az érthetőség kedvét hoztam föl, hogy na, ez például hiányzik. Hogyha ezek a hatáskörök pontosan meg lennének e, szabva, akkor ebben az esetben e, a, a dolgok e, jobban működének. Vagy legalább létezne, létezne valamiféle koordinációs fórum, mint ami nem létezik. Valami.. Valamit ebből a rendszerváltás táján érzékeltek az itt a jogalkotók, mert született egy olyan rendelkezés, hogy a Budapest önkormányzatában Alanyi Jogon minden kerület egy képviselő delegálat, tehát 22 kerület volt, ez a 22 kerületi delegátus, ez a szavazóképes tagja volt a Fővárosi Önkormányzatnak. Azt, azt hiszem, hogy túlságosan sokra nem mentek ezzel a, a dologgal így, de mindesetre meg volt a lehetőség arra, hogy a kerületek közvetlenül részt vegyenek a, a fővárosi döntéshozatalban. Most aztán ezt a idők folyamán, ezt a dolgot megszüntették. Az első ciklus után közvetlenül? Az első ciklus után azonnal megszüntették, igen. E, sajnos azt, azt is e, nagyjából tudjuk, hogy miért szüntették Már meg. Mert... Nagy miatt. E, igen, arról szó, hogy, hogy a fővárosnak a centralizációs törekvései félő volt, hogy beleakadnak a kerületeknek a rész érdekeibe, ezért aztán inkább inkább kivágták az egész. Itt azóta se jött létre ilyen rendszer. Még, még volt egy pár évig egy, egy úgynevezett 23 szék nevezetű létesítmény, mert azt jelentette, hogy a, a 23 főépítésnek egy koordinációs fóruma. Ez azt hiszem, hogy tartalmát tekintve igencsak sóhivatal lehetett hatáskörök nélkül, de legalább mégis működött, tehát legalább hallották egymást. Aztán azt is megszüntetik, azóta nem is hallják egymást a főváros és a kerület. Nos, tehát, tehát, tehát ez a koordináció teljességgel hiányzik. Ebből olyasféle következik például, hogy a kerületek, akinek a hatáskörébe tartozik, mondjuk a lakóparkoknak az engedélyedése, őkre csinálták a lakóparkokat, ez a szükség, ez szükség összes csavai megoldás, infrastruktúra, közlekedés, mindenféle, oldja meg a főváros, mert ez az ő dolga. Hát, na, te mindegy, ez mindegy, itt, itt, itt hiányzik itt a, a, egyik a, a koordináció. A másik a koordináció, ami hiányzik, az a főváros az aggomeráció. Sok százer ember költözött ki az elmúlt húsz évben az agglomerációba, ezek aztán visszajárnak Budapest-e többnyire dolgozni, iszonyúan megnőtt a, a, a, a, a, egyrészt a közegedési forgalom, másrészt a elköltözéssel nem csökkentett csomó Budapesti intézménynek az igénybevétele, sok gyerek például agglomációba, mondjuk Budapesti középiskolába jár be tanulni, mi alatt például a, a fejkvó, tehát, tehát oktatási normálatűfővaros ezt nem kapja meg, sok település hová fővárosi autóbuszok járnak ki, behordani az embereket, hát be kell hordani, ilyen vitás, de itt ezek szintén nem járulnak hozzá a közegedési diakozás, és aztán sorolhatnám tovább a, a problémákat két oldaló tervezhetetlen, egyébként ez pest, pest is teszi, főváros is azzá teszi, esetre tökéletesen hiányzik ezen a szinten is a, a, a koordináció, és tökéletesen hiányzik a, a kormányzat és a főváros között is a, a koordináció. Ez magyarul azt jelenti, hogy, hogy a, a fővárosnak van valami olyan igénye, amihez nincs elég pénze, akkor, akkor a benyújtja a számlát a kormánynak, hogy ennyi meg ennyi szárbiátra van szüksége. Na most a, a, a kormány, ahol természetesen semmiféle szakszerűség ellenőrzésen nincsen, arról már beszéltünk, hogy Magyarországon szakszerűség ellenőrzése hiányzik, a kormány most akkor két lehetőséggel rendelkezik. Vagy odadja a pénzt úgy Biancóba, lesztek gyerekek, vagy pedig azt mondja, hogy ezt nektek, nem adok semmit. Most ez innentől fogva már Egyértelműen politikai kérdés. Ha a kormány úgy gondolja, hogy a, a pénzjutatással az őkét, politikai tőkét tud kovácsolni, akkor odaadja. Ha úgy gondolja, hogy ez nem kívánatos, akkor nem adja oda. Ez szóval egy a lényeg, hogy az, hogy ez a dolog, amire a főváros kért, ez jó-e vagy nem jó, az még csak föl sem merül kormányzati szinten. Fővárosi szinten sem merül föl. De ennek például, hogy a, a, a négyes metró ilyen csont nélkül elkészült és megépült, az az egyszerű oka van, hogy a főváros vezetése természetesen azért nem teljesen hülye emberek, ezek pontosan tudták, hogy nem igazán van szükség erre a négyes metról a fővárosnak, de ha egyszer megkapjuk rá a pénzt, akkor miért ne építsük meg? A fővárosnak ez a négyes metró egy búznájában nem került. Ingyen metró, a főváros szám. Hát nem ingyen, mert a magyar állam fizeti, de a főváros számára ingyen metró volt. A magyar államnak nem volt lehetőség, hogy ellenőrizze, hogy kell-e ilyen. A főváros meg nem érdekel, tehát az ingyen ki a ne kellene pénz, vagy egy ilyen létesítmény? Hát semmi biztos. Több lesz felkiáltása. Na, csinálják, csinálják meg nekem ingyen a metrót. Na, szóval ilyen módon hiányzik az együttműködés, és a, a másik, ami nem csak a, a Kormány és a főváros, nem általában a kormány és minden önkormányzat között is hiányzott ez a hitelfelvétel. Most mondok egy nagyon érdekes dolgot, ez országos ügy, de, de megvannak a magáltalános tanulságai. A Jelzállók bankok ö, a magyarországi települések 80%-ában nem jegyeznek be jelz hitelt egy ingatlanra. Ö, teljesen érthető okból, ö, ilyen körülmények között egy haldogló forróban nem tudják értékesíteni jelzálogot ki a fene fogja megvenni ezt a házat egy ilyen ö, helyzetben. Tehát igazóban a bankoknak gazdasági szempontból semmi gond. De ugyanez a település, hogyha önkormányzat akart hitelt fölvenni, minden nélkül megkapta a hitelt. Miért? Hát azért, mert a bank úgy vélte teljes joggal, hogy mögött áll ö, kezesként az állam. És ez valóban így is van. Kezesként az állam mögött áll, ö, és így hát voltaképpen kezesként a Budapesti hitelfelvétel mögött is az állam, Na most, most ez pár éve, pár éve ez, ez most már megváltozott, szigorú szabályok vannak, tehát különböző állami jóvágyasok kellentek ahhoz, hogy, hogy valaki versen föl, teljesen jogos és, és mértékadó, de hát bizonyos fogik elment a hajó, most Budapest ez az előző ciklusoknak felvétele miatt valósága a az atosság törlesztésben, nem tud vele mit csinálni, állam megpróbál kiforlani belőle, bizonyos határig sikerül, de bizonyos határobb hogy nem, ugye hát nyilván Budapest nem kerülhet csődbe, e, tehát a végső, szoron, végső soron államnak valamit csinálni kell, de ez nem nincs szabályozva. Most ilyen alkudozás folyik ebbe a dologban, e, csődfenyegetés, meg e, ökörrázás, minden. E, elég kellemetlen dolog, amikor egy közökodási koordináció a fenyegetőzések épül föl, de hát ez a helyzet alakult ki, hogyha, hogyha nincsen valami rendesen szabályozva, akkor előbb-utóbb bejutunk a kölcsönös fenyegetésének a rendszeré. Na hát ez a, ez a, a, a, a, a koordináció hiánya, úgy, ö, ö, és ami úgy durván átnézhet, és ez természetesen meg hozzá kell gondolnunk, a koordináció hiányát az egyes ágazatok között, ami természetesen nem csak a minisztériumok között hiányzik, hanem hiányzik a főpolgármester hivatalban is. Tehát, tehát ez a bizonyos hatáskör probléma, ez, ez kőkeményen vastagon érvényesült. Senki sem higgye azt, hogy mondjuk a közlekedési ügyosztály bárki bármilyen módon befolyásolhatja, bele számítva még a magát a főpolgármestert is. Hát főfogás túl, magának nincsen szakmai búvárja hosszá. Én vagyok a közegési szakértő, nekem meg a nedomája. Hát körülbelül mm -hmm. ilyen, körülbelül ilyen ö, módon működik, vagy nem működik ez a koordinatlanság. Én ö, azt reméltük, hogy miután egy oldalra került a főváros meg az állam, hogy ettől kezdve sokkal jobb együttműködés lesz. De pontosan a üzengetések, ami a sajtón keresztül történt, ugye éppen a BKV-val kapcsolatban, és ezzel már tulajdonképpen a közlekedés témakörénél is vagyunk, mutatja, hogy mégsem oldódott ez ezzel meg. Ából, hogy... e, e, e, előtt próbáltam is erről mondani, hogy, hogy ennek ugyan van egy olyan politikai dimenziója, de ez, ez tulajdonképpen egészen mellékes. Az ugye arról van szó, hogy, hogy politikailag kívánatos-e, hogy, hogy pénzt adunk vagy pedig az kívántos, hogy nem adunk pénzt. Hát amikor a, a, a főváros más politika erő kezében van, akkor nyilván kívánatos, hogy ne adjuk neki pénzt. De, de, de alapjában véve ez, ez, ez teljesen melékes a probléma a lényeghez képes. A szervezet együttműködés a lényeg, és a szervezet együttműködés hiányán nem változhat semmit az, hogy hány kezbe van a, a, a főváros meg a kormány. Hát mindegyik megvannak a maga saját érdekei, teljesen függetlenül attól, hogy, hogy a kormánynak az érdeke az, hogy az csö a fővárosnak az érteke pedig az, hogy őrizze meg a fizetőképességét. Hát két olyan, hát nem mondom antagonisztikus ellentét, de nagyon lényegesen eltérő ellentét, aminek az együttműködése nincsen rendesen szabályozva. Uh -huh. hát erre valamit lehetne csinálni. A normál esetben az ilyen ügyekben kormánybiztos szoktak kinevezni. Tehát ez, ez erősen problematikus lenne a mi esetünkben. Annyira azért nem súlyos a Budapest helyzete, hogy, hogy kormánykézbe kellene vennie. Az is készségtelen, hogy a kormánybiztos sokat nem tudna tenni azon kívül, hogy, hogy valamiféle fűnyírót alkalmaz. Lényegében ostoba módon mert kormánybiztosnak nincs igazi rátekintése a Budapest valódi költségvetési problémájára. Mielőtt a közlekedésre térnénk rá, egy mondatot meg Tennék, ami arról szólt, hogy a Budapestnek a, a, a, a gazdasági helyzete és potenciálja. Ha megnézzük, a, és nem csak Budapest, hanem a budapesti agglomeráció, az kiemelkedően jó gazdasági teljesítményt nyújtott folyamatosan a rendszerváltás óta, ami azt jelenti, hogy a fejlett régi tagországoknak a szintjére jutottak gdp je azzal, hogy az országos GDP átlagnak a 175 át teljesíti. Óriási ellentmondás van két helyen is. Az egyik az, hogy a középmagyarországi régió és Pest megyében ugyanakkor találhatók olyan területrészek, amelyek a leggyengébben teljesítő és a legelmaradottabb területekhez tartoznak, és mindez egy viszonylag kis területen. A, a másik probléma meg az, hogyha egyszer ilyen óriási gazdasági potenciálja van ennek a területnek, akkor hogy lehet az, hogy állandó likviditási, illetve állandó forrásiánya küzd? A most készülő koncepciónak a, a védelmében, vagy, vagy javára írható, hogy a szerzők között szerepel Varga ötös Béla közgazdász is, ami egy úttörő kezdeményezés, Őt ö, régóta ismerjük, és, és sokáig ö, együtt is dolgoztak Miklósi Endrével is különböző cikkeken, meg egyebeken, és azon a javaslaton, hogy a közberuházások, tehát azok, amit a beszélgetés elején is besz mondtunk a, a Rózsadomb és az Ózdi példával, hogyha valahol egy környéknek a felvirágzása, fejlődése közpénzekből ö, Készül, és ebből a magánérdek, a magáningatlanosok vagy magántulajdonosok is jelentős hasznot húznak, és a saját vagyonuk fölértékelődik. akkor ebből a haszont meg, meg kell osztani a közösséggel. Vagyis úgy kell a közberuházásokat, ezeket az értéknövelő közberuházásokat csinálni, hogy az a pénz, amit belefektetett a közösség, az visszajöjjön, Éppen azért, hogy újabb területeken újabb hasonló közcélú beruházásokat lehessen csinálni. Pár héttel ezelőtt egy újságban olvastam egy számoló elképesztő dolgot. A, a fejlesztési Hivatalnak valamelyik magasrangú vezetője mondta dicsekvően azt, hogy hát sikerült ennyi meg ennyi pénzt elköltenünk. Hát ilyet mondott valamikor a Gróf Csekolics. De hogy a Weismanfréd soha életébe ilyet nem mondott, arra mérget veszek. A Veszmanfréd, hogy a dicsekedni akart, akkor föltettőleg az a, a dicségedet hogy ennyi meg ennyivel bővítettem a, a gyáramat, ennyi meg ennyi profitot termeltem, ennyi meg ennyi munkás vettem föl. Tehát magyarul, a, ha Weismanfréd éppen dicsekedni óhajtott, akkor az elért eredményeivel dicsekedett. Ez a hivatalnok pedig a ráfordításokkal dicsekedett. Nekem az jutott az eszembe, hogy kérem, ez marha egyszerű, ö, ö, ö, kimegyek egy nagy zsákkal a, a szabadság itt közepére, ö, ö, ö, tele euróval, aztán az egészet beleszórom a Dunába, és elmondom, hogy kérem, ö, 10 millió euróvattól sikerült megszabadulnom. Ennek mondhatnak ennyi az értelme tudni. Akkor, hogyha ezeket a pénzeket nem értelmes módon ö, ö, ö, használjuk föl, tehát nincs egy meghatározható cél. Nekünk arról kellene beszélni, hogy valami cél érdekében tovább jutottunk, és né, ennyi meg ennyi javoló segítségvel, ilyen meg ilyen problémákat tudtuk megoldani. Ö, ha én ö, ö, fejlesztési felelős lennék, akkor én ilyes félékkel dicsekednék. Na, csak azért mondom mert példákat, ez a közgondolkodás. Ez... Sikerült elköltenünk ennyi meg ennyi pénzt. Most a GDP-vel kapcsolatosan viszont a következő ö, ö, két megjegyzése mond az egyről. Egyrészt a középső régiónak ez a kiemelkedő GDP-je, ez nem természetes, hanem egészségtelen dolog. Voltak éppen itt egy területi szivattyú működik, amely különféle mechanizmusokon keresztül kiszivattyúzza a, a megtermelt érték tekintélyes részét a, a vidéki Magyarország nagy részéből. Mondjuk egy megdöbbentő számot. 12 olyan megye van Magyarországon, ahol a gazdasági teljesítmény nem el a 40 évvel ezelőttit. Súlyos. Hát így Erre tessék... statisztikai adatok állnak Igen, statisztikai adatok. Így tessék mérlegelni azt, hogy a középső régiónak mekkora a GDP-e. Valami nagyon nincs rendben Magyarországon hogy mi vagy össze ez a GDP a szakmai kérdés, nem akarok belemenni, maradjunk annyiban, hogy nem igazán egészséges ez a fajta eloszlás, ami kétségkívül is ta, számszakilag igen magas barányt mutat. A másik pedig a következő. Ez a magas GDP a középső régióban lényegében elég nagy részben két olyan dologból tevődik össze, amelynek a hozzájárulása, a államháztartási bevételekhez fölöttép csekély. Az egyik maga a, a központi államhatalom. Ugye ez kerül annyi, annyiba, amennyibe kerül, nagy a GDP hozzájárulása, ami után fizet adót is, meg mindenki más, de egy biztos, hogy az állam ezt a pénzt egy zsebéből teszi a másikba. Igen, ja, nyilvánvaló. Fizettem az alkalmazottakat, az alkalmazottak után fizettem a, a, a, a járulékos költségeket. Ez Az én számomra a járulékos költség az bevétel, de ugyanakkor kiadás, mert, mert én adtam ki is ezeket a költségeket. Tehát, tehát az, hogy a milyen hatalmas költséget költ el a középső régióban, ez az ő számára bevételt nem jelent. Aztán a másik, amivel szembe kell néznünk, a Magyarországon tevékenykedő külföldi multinacionális cégek, ö, bankok és, és, és, és kereskedelmi óriás vállalkozások. Egy szomorú tényel kell szembenéznünk. Ezek Magyarországon lényegében adóparadicsomban vannak. Tulajdonképpen úgy szóval semmiféle adót nem fizetnek. Most miután ez a középső régi ilyenekkel van tele, gdp bele beleszámít el az egész, de az egy elviszám. Amit ők befizetnek, az valami csekély ehhez képest. Úgyhogy ez e, a GDP-et nagyon e, e, furfangos mutató, és, és, és a reálgazdaságból voltaképpen meglehetősen e, e, keveset mutat, arról nem is beszélve, hogy a GDP-be a károk nem számítanak bele, hogy szemléltesse a dolgot egy érthető példával, a 2011-es helyreállítási évben, ha valaki kiszámította volna kolontárnak a GDP-t, akkor hatalmas értéket kap, mert ezen kolontáron sok házat kellett építeni. Úgyhogy azt kell mondom GDP szempontjából, hogy Isten áldása volt a vörösi most... Csak azért mondtam, hogy a GDP számítás abszurdításaira egy kicsit rávilágítsak. Tehát, tehát nem olyan fényes ez, a, ez a, a középső régiónak helyzete, mint amit a, a statisztika maga mutat, de még ezt a, a nem valami csillogó helyzetet is azzal a gazdátlansággal és koordinátlansággal, ami túlalkodik, még tovább lehetett rontani. Akkor most megint tartanánk egy kis rövid zeneszünetet, és akkor... A, a újabb témák a fungált a műsorunkat, Gábor vagyok, Belice Erzsébetel és Miklós Endrével Budapest városfejlesztési koncepciójára beszélgetünk. Itt az ötlósor részében a műsornak a városrehabilitációról és az általában az értévédelemmel fogunk beszélgetni, ami Budapestnek egyik legfontosabb kérdése. Itt is szó van a, ebbe az anyagban, ami előttünk áll, erről a rehabilitációról, de mielőtt belemennénk, egy látszólag távoli példával indítanék. Itt van a közismert példa az amozinai őserdőknek a sorsa. Mindenki tudja a világon, hogy micsora óriási érték van ott a fajgazdagságban és általában a földtüdejében, meg a, a természetnek a, a gazdaságában. És mégis minden ígéret ellenére tovább folyik ennek az írtása amíg ott helyben alkalmas fejlesztésként is mutatkozhat meg. Építenek autópályákat, ö, ö, óriási fakétemelés folyik, a kivágott erdőhelyébe szójaültetvényeket telepítenek, és ö, megy a biznisz, és ö, még azt az ottaniak számára, főleg persze, akik ezt irányítják, akár fejlesztésként is apostrofálható, hiszen hát ö, megy az üzlet. Na most... Ö, egy éles váltással Budapestre áttérve. Nálunk is lehet mondani arra, hogyha egy brutális bevárkodás történik a város szövetben, hogy ez egy, az egy üzlet, és ez egy fejlesztés, városnak a fejlesztése. De Budapest, ha a tradícióját nézzük, azt a szépséget, amit megörököltünk, és amit kutyakötelességünk fenntartani, hasonló helyzetben van kicsit, kicsiben, mint az amazó ilyen őserdők, hogy egyedülálló értéke a világnak. Megismételhetetlen és visszafozhatatlan. Tehát, hogyha elherdáljuk, akkor egy 12-1% várossá válunk, az összes fejlesztésével együtt, és kicsit apostrofálva a dolgokat, itt is majd uh, szójaütetvények lesznek, tehát ugyanaz lesz, mint bárhol máshol a világon. Uh, egy ismerősöm és is, rokonom aki Belgárban él, mondta, aki nem gyakran jár Budapesten, tehát uh, új szemmel nézte a dolgokat, fölvétem őket a, a Várhegyre, a uh, Halászbássához, és azt mondta, hogy nagyon szép ez a város, uh, a Dunak körül, és attól egy bizonyos pár kilométeres sugarú körben ez egy kifejezetten vonzó és szép város, de ami a körül van, az olyan, mint bármely szocialista város a világon, így szó szerint. Vegyük ezt komolyan. Tehát én véleményem szerint ha bármilyen fejlesztésről gondolkozunk, és alkalmas fejlesztés a koncepcióról is, ebből kell kiindulni, hogy nekünk Budapesten kutyakötelességünk megőrizni azokat az értékeket, amiket megörököltünk, ugyanúgy, minden, hogy a is és kutyakötelességük lenne megőrizni a Amazonia és lehet, hogy ez kívülről jobban lehet látni, mindahogy ahogy mi is jobban látjuk azt, hogy mi kéne a braziloknak csinálni, mint ahogy maguk ezt látják. Tehát ezt kéne fölfogni észre, hogy nekünk ilyen felelősségünk van, és ennek kéne megfelelni, és ez nem elég, hogy a sok ö, száz ö, ö, cél között megjelenik ez is, ö, mint a, a felsorolásban. Tehát ez, ez az én véleményem, és ö, úgy vélem, hogy ha ezt komolyan vennénk, akkor ez mindenképpen elsődleges prioritást kéne, hogy kapjam. Egy történelmi város számára az a probléma, amit a városfeleznésnek meg kell oldania, az, az egy, egy ellentmondásos helyzetnek a, a valamilyen kompromisszós megoldását jelenti. Arról van szó, hogy van egy kialakult tört, ami város egy, egy kellemes jó halaszulattal azzal, ami ezt a város tulajdonképpen jellemzi, de hát ez a város ilyen módon kialakult 100 vagy 200 vagy akárhány évvel ezelőtt egészen más életkörülmények között és az élet azóta esetleg radikálisan megváltozott, egészen más ö, ö, igények ö, lépnek föl, amiknek funkcionális igényeknek a, a városa régi formában nem igazán tud eleget tenni. Ö, most ö, egy ö, elég érdek, érdekes személytőbb példáként hat hozzam fel Velencét, ami a világnak leszoltása a városa egyrészt, másrészt pedig, amit Velencének hívünk, az gyakorlatilag már skanzen, ott már nem nemigen laknak emberek, már tele van persze turistákkal. Nem mert kimentek messzfőjében, meg, meg, meg az Arzenálban, meg azokon a helyeken, amik hát nem tartoznak a, a, a történelmi értékezően. Természetesen Velencét minden melyeket meg kell őrizni. Nem nagyon nem, nem hiszem, hogy bármit lehetne tenni ezzel a folyamat ellen, de mindesetre szembe kell néznünk azzal, hogy, hogy ez a Velence nevű város egy csodálatos skancerné alakulat. Most a normál esetben, nemen némelyen helyzetben az a feladat, hogy őrizzük meg a városnak az arculatát, de ugyanakkor tegyük lehetővé azt is, hogy, hogy modern élhető ö, város legyen belőle. Ezt városa válogatja, hogy melyikben hogyan ö, lehet ezt megoldani. Budapesten nyilván az a alapvető feladat, hogy ezt a kialakult, száz évek kialakult eklektikus városképet valamiképpen őrizzük meg a, a számára, is, ugyanakkor azokat a, ebből adó problémákat Valamiképpen kezeljük. Hát a legfőbb probléma a mai szemmel nézve ezzel a várossal az, hogy, hogy túlságosan zsúfolt. Már amikor megépült, akkor is túl zsúfolt volt, azóta pedig a modern élet ezt még tovább fokozta. A géposik. Hát A gépkocsi tehát a Budapesti utcák arának szűkek voltak már eredetileg is, most pedig ezzel a gépkocsi forgalma lényegében elviselhetetnél váltadók. Tehát az egyik dolog az, hogy ezt a fajta zsúfoltságot valamiképpen csökkenteni. A másik pedig az, hogy ez a házaknak a nagy része a a, a spekulációs bérázépítés korában épült, tehát e, túlságosan is a mai lakási ének megfelelően e, kicsi, e, sötét, e, kellemetlen lakásoknak a tömegéből e, áll. E, most e, a, lényegében véve van erre elvileg megoldásom, és végre is lehet hajtani olyan tömb rehabilitáció, amelyik e, a, a házaknak ezeket a a belső udvarait egyben nyitja és ilyen módon szellős, világos élhető város ö, képet biztosít. Van is erre példa egyébként, egy nagyon szerencsés példa a közép -Ferenc városnak a újjáépítése a, a, a Nagykerút és Haller közötti részre gondolk, ami egészen kellemes, barátságos modern és igen jól élhető város tereményedet. Szóval tulajdonképpen ö, ezt hozom fel pérnánk, ilyen módon ö, ez a stratégiával lehetne ö, a uh, uh, Budapestnyeket az egész uh, történelmi uh, negyedét, és akkor itt még arra kellene azért vigyázni, uh, ami szintén veszélyezteti ezt a uh, dolgot, hogy ez volt a befektetői beruházásoknak az egyik fő célpontja az elmúlt uh, 20 esztendőben. Úgyhogy persze egyik baj az, hogy a, a befektetőnek az igényeit uh, a, a, a közhatalom nem igen tudta, vagy nem volt halandó korlátozni, tehát azt csináltak uh, durván, amit akartak, és hát mi a fenét akarnának más, mint hogy minél beépíteni, de, de hát ezt És de, ezt megengedték. És megengedik neki. Kicsit hasonlóan a, a 19. századé spekulációs ö, helyzethez. Ha, 21. századé spekulációs helyzethez. Teljesen úgy helyzet. Teljesen, ő, teljesen. Teljesen, teljesen, ugye, tehát, bizonyos fog még rosszabb is, mert talán még annyira sem tartotta a kézbe a várost a közhatalom, mint annak idején. De, de azért van egy másik oldal is a dolognak, az, hogy a befektető szféra számára igazából a város nem tudott megfelelő a. Azért, mert olyan központosított, centralizálta város szerkezet, hogy a város nagy része igazából meglehetősen értéktelen a befektetők számára, nem mennek oda, mert nem tudják jól megközelíteni. Tehát a, beváros, a belső város negyedeknek a védelme érdekében radikálisan javítani kellene ezt a centralizált város szerkezetet. Magyarán lehetővé tenni azt, hogy úgy olyan jól megközelíthetőek legyenek más kinte fekvő területrészek is. Hát, hogy melyik ezek a területek, azt pont pontosan tudni lehetne, és pontosan ezek azok a dolgok, amikkel egy felhelyetési koncepciónak alapvetően foglalkozni kell. Ferenc Ferencváros. Hát igen, van egy csomó. Hogy most éppen aktuális bombát mondjak a, a, a, a, a Rákos rendező pályaudvarnak a, a felszámolása, ami óriási lehetőség e, e, e, és óriási felhelyreállás is lehet belőle, hogyha, hogyha a, a fővároset is elpasszolja. Belice én inkább házi perspektívából közelítem ezt az egészet. Arra emlékszem, hogy amikor a 70-es években kiment az ember Bécsbe, akkor hanyat esett attól, hogy mennyivel fejlettebb város, miközben egy ilyen száz évvel ezelőtti regénybe egyszer azt olvastam, hogy föl kell a főhős reggel az ágyból, és azon gondolkozik, ahogy kinéz az ablakon, hogy most Bécsben van, vagy Budapesten. Utána volt egy jobb korszak, nálunk is elkezdődtek, ha nem is a komoly rehabilitációk, mert városrehabilitáció egyedül a Klauzártél környékén volt egy rövidebb, és az is a rendszerváltás viharában abban maradt, de azért jelentősen javult a város arculata, és főleg a várakozások, a reménykedések, azok nagyon nagy számban megvoltak, és akkor azt hittük, hogy egy pár lépéssel közelebb kerülünk Bécshez. Most megint ott tartunk, hogyha valaki hosszabb idő után elmegy Bécsbe és összehasonlítja Budapesttel, akkor a, a 70-es évek eleje jut az eszébe. Bécs nagyon sokféle értékelés, van a városoknak a legzöldebb város Európa központja, az élhető város, mindenféle címeket Zenefő szoktak válasz. ajándékozni, és az egyik ilyen címet Bécs kapta, hogy a legélhetőbb város. És ebben nagyon sok igazság van, mert Bécs -csen nem nagyon látni elhanyagolt épületet, az elmúlt húsz évben egészen kiugróan magas színvonalra hozták a tömegközlekedést, és rengeteg olyan párbeszédet folytat a város a lakossággal, ami mind-mind a közérdeket szolgálja. Ilyen egyszerű kérdésekben is, mint például, ami, ami nálunk is például Sopronban láttam, de Budapesten is volt egy ideig, csak most abban maradt, hogy a zebrán elsősége van a gyalogosnak, a kutyapiszok ott nagyon komolyan büntetik parkokban, utcákon egyaránt. Most már a Csik ellen is elkezdtek kampányokat indítani. Tehát tulajdonképpen ezek ilyen apró dolgok, de az, hogy a, az ott élőket rádöbbentik a saját felelősségükre, az egy nagyon fontos lépés egy város életében. Tehát nem érzik azt a lakosság, hogy ehhez nekik semmi közük oldja meg a képviselő, az önkormányzat, a főváros, az Atyauristen bárki, de ő, őket hagyják ki ebből. Én azt hiszem, ez az egyik nagyon fontos dolog. A másik meg az, hogy merjünk kicsiket álmodni. Most ez például mi nagyon régóta szorgalmazzuk azt, hogy az Andrási útról, ki kellene először a hétvégéken, és aztán folyamatosan ki lehetne szorítani az átmenő forgalmat. Ehhez ugyan kellene beruházás, mert az N3-asra való rákapcsolást azt flottul meg kellene oldani, de emlékezzünk vissza, amikor a 90-es évek elején a kisföld alatt itt ö, fölították, akkor egy évre le volt zárva az egész András út, mégse dőlt össze Budapestnek a közlekedése. Vagy mostában sokat beszéltek a múzeum negyedről, Kötve hiszem, hogy egy eladósodott városban is annyiféle problémával, mint amivel mi ö, most küzdünk, az lenne a legfontosabb, hogy, a, hogy újabb múzeumokat, egy második szépművészeti múzeumot helyezzünk el a Dózsa György útra. el a Széchenykönyv felhiszematos pénzér a várból. De azt már most meg lehetne csinálni, hogy ezt a területet, csinálunk rá egy esetleg egy 20-30 éves távlati tervet, Amelyet ütemesen lépésről lépésre megvalósítunk. Az, hogy ez múzeumi negyet legyen, ez egyszerűen csak egy névadás kérdése, hiszen ott van a közlekedési múzeum, a szépművészeti múzeum, a műcsarnok, ott van az állatkert. Számos olyan eleme van az egésznek, amit ha ügyesen összekapcsolunk, és hozzá hozzáteszem, ami szintén nem egy nagy dolog lenne, hogy a hősök terének a nagy forg, átmenő forgalmát azt egyszerre megszüntetjük, akkor az már most egy múzeumi negyed, egy sokkal jobb adottságokkal rendelkező múzeumi negyed, mint ami például Bécsben van. Ők ezt megmerték lépni, mi pedig azt mondjuk, hogy ha nincs nekünk 100 milliárd forintunk most rögtön és azonnal fejlesztésekre, akkor hozzá se kezdünk az egészhez. Ez a szemlélet, hogy inkább mindig valami olyan óriási nagy, célt tűzünk ki magunk elé, amit úgyse tudunk megcsinálni, mert nincs rá pénz, ezért aztán nem csinálunk semmit, ez borzasztóan jellemző a városvezetésre is, és általában a közgondolkodásra. Aztán vannak olyan apróságok, például a, a zsúforcsák megszüntetésére, a múltkor fölmentem az egyik hetedik kerületi bérház, lakóháznak a az a negyedik emeletére is azt vettem észre, hogy egy fantasztikus összefüggő belső zöld területet lehetne csinálni, hogyha két vagy három a belső udvarokban levő búdét lebontanának. Minimális ö, költséggel és a kerítéseknek az elbontásával egy gyönyörű parkot lehetne csinálni. Még se tudom elképzelni, nem is. Először úgy belém nyilalt, hogy esetleg ezt lefényképezem és elküldöm az önkormányzat főépítészének, hogy gondolkozzanak rajta, aztán utána legyintettem, mert tudtam, hogy az, aki azt a bódét ilyen-olyan módon megszerezte a privatizáció során, az biztos, hogy mindent el fog követni azért, hogy az ott maradhasson, és az önkormányzat meg azt fogja mondani, hogy neki nincs pénz arra, hogy ezt a bódénak a, az értékét kivásárolja. Vagy ott van például a, a szabályozásnak az a része, ami az egész világon, Németországtól kezdve az összes szomszédos országokban úgy van, hogyha valaki például új irodaházat épít, vagy új lakásokat épít, akkor, hát különösen lakásnál lehet ezt jól érzékelni, hogy a, a magyar ö, építési szabályozás úgy szól, hogy kötelező hozzá parkolót, parkolóhelyet, gépkocsi beállót is létrehozni. Az összes többi országban ezt úgy szabályozzák, hogy jó, kötelező a parkoló, bár erre azt hiszem egy másik műsorban majd rá fogunk térni, hogy most már nem is kötelező, egyre több helyen éppen, hogy ellenkezőleg visszaépítik a, a parkolási helyeket, viszont kötelező új zöld területet létrehozni, hiszen, hogyha én lakásokat építek, akkor oda azért óhatatlanul is egy-két gyerek csak belő fog kerülni, még a mostani nem túl jó ö, helyzetben is, és ezeknek valahol... Ö, Joguk és szükségük van arra, hogy, hogy kert, játszótér, zöld terület legyen a közelükbe. Húsz éve nem sikerül ezt keresztül vinni, amit mi kampányokban és a legkülönböző helyeken próbáltunk népszerűsíteni, azt a bizonyos hét négyzetmétert, amit lakásonként kereskedelmi létesítménye egységenként, iroda egységenként meg kellene csinálni hogy ezt miért nem lehet keresztül vinni, az nekem egy rejtély, holott annak, aki ezt a törvényt hozta, semmiben nem kerülne, és nyugodtan lenne hivatkozási alapja százféle, mondom, külföldi példától kezdve a közérdekig bármi. Aztán van még egy szempont, a beszélgetés elején egy egészen más összefüggésben említettem azt, hogy a 2000-es évek elején egy olyan nagy hőhullám volt Párizsban, hogy 14 ezer ember halt meg, nagy többségük idős ember volt, illetve egészen pici baba, illetve hát betegek. A éghajlatváltozásnak az okairól még lehet vitatkozni, bár egyre inkább azt mondják a tudósok, hogy, hogy nagy biztonsággal tudjuk, hogy mik okozzák, de arról senki nem vitatkozhat, hogy van ez az éghajlatváltozás, hogy a szélsőséges időjárások, a nagy nyári melegek, azok óhatatlanul már most itt vannak, és erre a városnak föl kellene készülni. Berlinben több mint tíz évvel ezelőtt már hoztak egy olyan rendeletet, hogy azok, akiknek a lapos teteje, vagy enyhe lejtésű tetején zöld tető van, tehát a csapadék nem közvetlenül megy be a csatornába, hanem beszívja a talajréteg, vagy aki olyan parkolót, járdát, belső udvarokat csinál, ahol a a nem összefüggő beton vagy aszfalt van, hanem be tudja szívni, tárolni tudja puffertként a, a nedvességet, a, a burkolat, azoknak kevesebb csatornadíjat kell füzetni, mint azok, akik elzárják, és automatikusan a csapadék belefolyik a, a csatornákba. És Három-négy hónap alatt 20%-kal sikerült csökkenteni az ilyen vízzárobulkoratoknak a mennyiségét, egyszerűen egy gazdasági ösztönzővel, pedig ez, a, ez az árkülönbözet nem is volt olyan nagy, arra vigyáztak, hogy két-három év alatt egy-egy ilyen burkolat átalakítás megtérüljön. Nálunk vagy nincsenek, vagy borzasztó kevés az ilyen ösztönző, holott, Nem. ha belegondolunk, egyszerű, ilyen egyszerű eszközökkel is nagyon sokat tudnánk tenni azért, hogy élhetőbb legyen a város. Hát rengeteg gondolat hangzott el. Most csak a legutolsó héten reagálva, amikor ellenkező irányú folyamatok vannak. Láthatunk éppen a Budapest potenciális főterén, ami sajnos egy hídfő ketté vág, és így módon mért állapotban van, meg a rajta március 15-et érnek hívják, és nagy büszkeséggel körítve vette át a főváros, meg a kerület ezt a teret a tavalyi évben, miközben leburkolták nagy részt azt is, ami eredetek zöld volt. Tehát pont az ennek az irányú folyamatok vannak, és áldásul ezt a felet hogy onnan hozott, külföldről hozott, drága a kövekkel, régen a város ilyeneket nem csinált. Ö, ami a rehabilitáció fontosságát illeti, ez önmagában megérdemelne egy műsor. Valóban a hagyományos keretek, hogyha védjük őket, igenis alkalmasak az új funkcióknak a befogadására. Erre számtalan példát találhatunk szerencsésebb országokban, de még nálunk is. Tehát ez, ez a elhatározás kérdése. Most Bécsről sok szó esett itt, hogy milyen jó viszonyok vannak ott hát éppen az éti kapcsolatban azért a, a kép érdekében azért el kell mondani, hogy Bécs világodosségi címét majdnem elvették, billegett a dolog, mert a Sefánszkírhető szomszédságában egy olyan futurisztikus üveg -acél épületet húztak föl, ami tönkre bombázta ott a óvárosnak a közepét. Tehát azért óvatosnak kell lenni, még az olyan helyeken is, ahol egyébként a, a lakosság fegyelmezetten viselkedik, és egyébként tud viselkedni egy városban, a képviselők még ott sem biztosan tudnak viselkedni, tehát ezeket a veszélyeket azért, a Alapul, alapul kell venni itt is, de minden esetre Budapestre visszatérve azt kell mondani, hogy az ilyen típusú veszélyek, mint hogy ilyen futurisztikus fejlesztésnek mondott valamik megjelennek, éppenséggel a Dunapartot fokozatlan veszélyeztetik. Na most, hogyha igen, eszembe jutott a András úr példájáról, igen, valóban kitönő gondolat, és meg is kell valósítani az András hétvége lezárását, ugyanúgy meg kellene valósítani a Dunapartok hétvége lezárását, legalább az alsó partét, ahol ugye nem járnak tömegközlekedési járművek, és ilyenkor nincs forgalom és legalább, ahogy annak idején meg tudták tenni a lánciddal, hogy nyári hétvégenként lezárták, és micsoda igény volt rá, hullámszat a tömeg a hídon, ugyanezt meg kell tennünk a, a rakpartal. Ö, és ez ugyancsak egy, egy nem kerül sokba, minimál összerből megvalósítható, tulajdonképpen kérdése, és ö, nem hiszem, hogy ezt nem lehetne megvalósítani, ha más nem, erre bizonyítékot adnak azok az időszakok, amikor árvíz van a Dunán, és egyébként is előnti a a raportokat, akkor se szűnnét meg az élet a városban. És, és, és hétköznap is kénytelenek a kógy elkerülni a rakpatokat, ugyanúgy meg kell tudni valósítani hétvégén legalább első lépésként. Tehát ö, a ö, mindenható ö, gépkocsi közlekedés, közúti közlekedés, szemben kéne most már ö, más érdekeket is érvényesíteni, hiszen tudni kell, hogy a, a közterület, Eredetileg nem egy funkciós volt, monofunkciós, mint most, hogy csak a gépvacsik foglalják el, és már nem csak a guttestet, hanem a járdát is, hanem az egy multifunkciós volt. Ott piacok voltak, ott találkozóhely volt, ott a gyerekek játszottak. Még én is emlékszem, amikor a 70-es években a Molnáro utcában, a focisztak a gyerekek. És vissza kéne hozni fokozatosan ezt a funkcióját igény, igenis volna rá, és nem csak a Ráda utcában, és nem csak a Diszferenc téren, hanem más egyéb helyeken is, és nem csak egyszem szerencsétlen túlsúfolt Váci utcában, hanem például merjünk, merjünk úgy nagyon támogatni, hogy ne kerüljön sokba. Az egész belvárost, a belvárosta úton belüli 5 percre gyalog elérhető területről van szó automatizálni kéne, amennyire csak lehetséges. Adoná bevonja a közlekedésbe, a közösségű közlekedésbe, de még az áruszállításba is. Szóval rengeteg olyan lehetőség van, amit ki lehetne használni, és ö, nem elégedhetünk meg ilyen általánosan megfogalmazott ö, szempontokkal, vagy célokkal, amik ebben a koncepcióban megjelennek. Ö, jelzi a ö, technikusunk, hogy lejárt az idő, akkor ez volt az áról gondolat. Én megköszönöm uh, Velica Erzsébetnek és Mikosi Andrénnek, hogy elfogadták meghívásunkat. Úgy, úgy gondolom, hogy a közlekedés témakörre, ami a mai napon hát uh, végül is nem került előttérbe, egy önálló műsort megér, és ilyen aspektusba vissza fogunk térni még erre a városfejtési koncepcióra. Köszönöm akkor a, a hallgatók megtisztelt figyelmét, és két év múlva találkozunk vissza